Horre toke batek egonda, diludien ez, epailean gure gure erruagatik. Arraunen toke bat? Arraunen tokepare toke bat izan dia, eta, bueno, e, gero inundo ondori hori gabe, ir, iritsi gara el Hau gertatzeko, ba, aurretikan, epaileak ez du inundu eman. E, Itsasoko epailearen lana ez egokia guztiz iruditu zaiz, e, bueno neretzako epaila, zerbaitako dago, itxaseko epaila eta ba, bien artean sartu, edo edo bere abisuak eman, estriborrean sartu, baborrean sartu o, o belake pentsatzen duna. Baina eske ez duekin. Hemen batzuk, batzuen akatsak asko oraintzen dira, oso garesti oraintzen dira eta beste batzuk, beste batzuena oso merke, edo ezdia oraintzen. Ikendena hemen izango zaute. Hostakik. Euskalok.